Названий батько, і ось він біля храму, пісню ту ж, що на краєчку поля ночувала, мов пташка степу дівчинка співала, як співала, відсвіт за версту, це ж хто її послав, як не Господь, лицем, неначе світ увесь прощає, Не недарма обступив отак народ, вона і справді серцем. Привищаю, коли було, щоб слухав спів різний, А бачу кляк, мов Янгол обізвався. А той лукавий верхній молодик, А той цвіркун хлопчак, на дасі Секле-тайта, проклявши пів села, Краєчком хустки очі витирає. Виштанько внук, гірке поріддя зла, Спини вжувати щасником окраєць. Так блискавка повітря грозовить, Так зірка робить зоряною воду, так кров співав. Ця дівчинка, диви, півдня, всім не стало вже проходу. Гафія зовсім інша. Та мовчить, хоча по всьому й ця мовчати вміє. Комусь, напевно, сняться калачі. Та почекай, до чого тут Гафія? А ти хіба не бачиш? Та ж вони, мов, дві сестри, хоч зовсім і не схожі. Гафія горда, ходить, не моргни, а ця якась піднесена вся, божа. Не скривиться на грубість і плювок, Такій не треба навіть оборонця. Ці очі, очі, лються в голосок, Цей голосочок, як сльоза на сонці. Забудь їх, спробуй, гнатимеш як сон, Вони ж тобі являтимуться зночі, Так і якщо вже візьмуть у полон, То назавжди, а можуть і зурочі. Гафія горда, звісно, та й вона Десь по світах ту гордість ізносила. Жила в Парижі, Відні, мови а бач, вернулася в Гуляйполе до сина. Тепер навчає при монастирі діток французької, співає Марсельєзу. «А вже ж, а вже ж", сміхаються старі, – «така научить, як ходить по лезу». Вовками оно скалило степи, із дібрівок заходять цілі зграї, пророчив знов на ярмарку сліпий, що скоро степ криваво запалає. Хвалився і на жаханий копач, Що в криниці кров була навербну, Та знаю, на плітки ти не скупай, Як язик відьомський не отерпне, Такі накликають нам біду. Та помовчить, і пісня їх не мирить. Ну-ну, помлійте, я ж собі піду, Там свині верещать, а їм кумири. Озвались дзвони, стріпнулись граки, Не шапки злетіли я ворові, Аж потемніло в душах, Мов, полки ворожі десь захмарилися знову, така уразна хлинула журба. Ще й це дівчата, ось ось дивися, згине, у нас воно звичайна худорба, Парижі ж, мабуть, це була б богиня. О, не скажи, нас теж Господь кроїв, душа в степу не виросте з Лопуцька, чи нас не вчили співу солов'ї, чи нам життям не сонце за обручку, цей голос. Наш, повірте ж ви собі, Свята вода так небесами кропить. Не відав, як із поля він прибіг, Як опинився поруч за два кроки, Спинялись люди дати п'ятака. А він спинився, бо душа така, Бо в сферах тих, де зріють всі начала, Не він її, вона обдарувала. Очі мастрівся, щоб вік не відвести, Немов з очей тим голосом втолився, уже й забув, що здатний так цвісти, аж до зневір сльозою оголився, не відвернувся і не зніяковів, не пошукав, як інші виправдання, напивсь пісень, обняв її й повів домоньку, до серця, до світання. А дзвони били голосом небес, Аж до роздьор, туркенівки, покровки Земля дзвеніла радісно. Воскрес! Ми всі твої до Божої кровки. А в вишені біліли голуби, Над храмом храм парили, наче душі. Такий мій час омріяний пробив, Невже дожив. І стільки ще я мушу Кому розкажеш, як я дзвони лив, які зволами бронзові з Полтави, як чаші срібні, й бронзові колись віддав у дзвони зовсім не для слави, все згадується, танули, мов снігу, баняку на плитці для купелі. Тому й дзвенять по іншому мені не раз їх чув бездонні й веселі. От, дзвони, серце, степу й юрми, хто вас придумав. В полум'ї, якому і з вами в рівні моляться громи, ніхто, як ви, не зносить до грому, коли ти розчиняєшся увесь у всі світи оголюються броди, і вже не знаєш в небі, чи живеш, і чуєш вічність, Божу нагороду. Що ж стоїмо, Марічко, невже усе це ти чи більше ще відчула? Такий Господь, забувши, береже. Ну, усміхнися. Де ти? Не заснула? Вже недалечко річку перейти. Он на горі зійшлися три тополі. Дві справа хати, то мої брати. Ліворуч бабця знахарка горголя. А це назустріч суне, це Трохим. Сопе як міг і очі, мов у рака. Дітей лякає з роду, мов лихий, а сам дитя. І тільки що... Балака, тобі тут жити, дівчинко, звикай. Дружина в мене теж богобоязна, а от із хлопців, де хто побрика, вже потерпи, дітей в мене рясно. І висипала з хати дітвора. За ними слідом вибігла ягничка, де вісім є, дев'ятій будь якраз. Оце вам, дітки, ще одна сестричка і покотилась містом із бочами. І люди говорили до спокону. Пішов молитись Богові, Богдан, привів із церкви в дім, живу і ко.